Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Ma yahdihi allahu falamudilla Wa ma yudlil falahadiyah lah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsiran ma ba'du. Wa qatilillah ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufiknya sehingga kita bisa untuk memahami mempelajari dan juga meluruskan akidah yang kita miliki karena ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan pada kaum muslimin dewasa ini yang sesungguhnya adalah penyimpangan yang ada di zaman Jahiliyah dahulu Ustaz Ali Mistry telah menyampaikan kepada antum tentang muqaddimah kitab. Di mana pengarang kitab memulai dengan muqaddimah yang diantum antum 24-25 halaman. Yang menjelaskan tentang hakikat agama para rasul dan ajaran yang dibawa oleh mereka. Dan juga menyampaikan tentang hakikat agama kaum miskin dan juga aktivitas mereka. Untuk apa? Untuk kita semua mengetahui hakikat agamanya para rasul ketika akan munculnya Subhan. Dan juga untuk mengetahui mana agamanya yang hak dan mana agama kaum musyrikin dan juga yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya para kaum musyrikin di zaman beliau itu sebetulnya adalah pengikut agama kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW itu khulasah atau peringkasan yang Atum kaji. Dari awal kitab sampai kata-kata wa -kata, anna adhkurulaka asya mimma dhakarallahu fi kitabihi. Sehingga saya berusaha untuk meringkas. Ya, muqaddimah kitab. Yang antun dapatkan dari kajian tadi sore. Bahawa penulis syiqh di sini menyampaikan muqaddimah yang bermanfaat. Ya dengan menjelaskan hakikat agama para rasul alaihi wassatu wassalam tauhid dan juga menjelaskan tentang ajaran dan ibadahnya kaum musrikin di zaman jahiliyah dan kemudian membandingkan keduanya dengan keadaan yang ada zaman beliau di Dikal kalangan para penyembah kubur dan yang lain-lainnya sehingga Terbayangkan bos sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin zaman beliau sebetulnya adalah mengikuti agamanya kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Ini boleh sampai kepada kita semua agar kita bisa mengetahui, bisa kemudian menjawab subhat-subhat yang disampaikan oleh kaum musyrikin ya, di zaman sekarang ini di zaman beliau dan ternyata juga enggak jauh daripada ya al zaman sekarang ini. Kata beliau rahimahullahu taala wa ana adzkuru lak asya. Aku sebutkan kepada kalian, kepada kamu beberapa hal mimma dzakarallahu fi kitabih dari yang telah Allah sampaikan dalam kitabnya Al-Qur'an jawaban likalamin ihtajja bihil musyrikuna fi zamanina sebagai jawaban terhadap ucapan yang digunakan sebagai hujjah oleh kaum musyrikin zaman kami atas kami kata beliau rahimallahu ta'ala jadi Beliau akan menyampaikan Tentang tema kitab ini Sesungguhnya Artinya antum ini sekarang baru belajar apa? Awal isi kitab nah. Maka saya tadi sedang ngomong Sama Satu Lukahar Keliru Jadwalnya harusnya Yang inti kamu dari luar nah. Kita apa Yang melengkapi Ternyata kita yang inti apa? Isi, isi kitabnya ...karena jadwalnya pas tengah-tengah kajian kita ini. Tapi tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana ifadah dan istifadah. Dia kata beliau, saya akan sampaikan kepada antum semua. Ya enggak, Hujah-hujah sebagai jawaban atas subhatnya penyembah kuburan atau kaum musyrikin di zaman beliau. Dan ternyata juga ada di zaman kita ini. Mulai kasfu, subuhat. Mulai membongkar apa? Subuhatnya, para kaum musyrikin di zaman beliau. Rahimahullahu ta'ala. Fanaqul, kata beliau, kita mulai. Jawab ahli al-batili min tariqin. Mujmalun wa mufassalun. menjawab ahlul batil. Maksudnya adalah menjawab syubhatnya mereka dengan dua cara. Yang pertama mujmal, secara global. Maksudnya menjawab dengan jawaban yang bisa untuk digunakan menjawab semua syubhat mereka secara menyeluruh. Maksudnya apa sini? Artinya bahawa Al-Mujmal ini Akan menjawab semua subhatnya kaum musyrikin Tanpa kecuali Sehingga kata beliau Amal-Mujmal Fahuwa al-amru al-azim Adalah perkara yang agung Wal faidahul qabi rotliman akolahan dan faedah yang besar bagi siapa yang mengetahuinya. Akala ya, bermakna fahima wa arafa yang faham yang mengerti. Sehingga orang yang bisa mengerti dengan benar, dengan dalam jawaban Al Mujmal ini akan mampu menjawab semua ya, syubhatnya kaum masyhikin. Namun yang dia hanya tahunya jilisan saja, jilisan saja, maka ini tidak banyak manfaatnya. Jadi maksud beliau yang mau baca buku ini harus memahami dengan baik jawaban mujmal dulu. Yang dia bisa untuk menjawab semua syubhat yang ada. Apa itu? Satu ayat wa dzalika qauluhu ta'ala huwa allazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatuh muhkamatun hum hunna umul kitab وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله دا جوابا مجملت أجله فرما الله سبحانه وتعالى هو الذي دي له Anzaal alkitab menurunkan kepada engkau wahai Muhammad alkitab yaitu Al-Quran minhu diantaranya ayatun muhkamatun ayat-ayat yang muhkamah ayat-ayat yang hamba ini diminta untuk beribadah dengan mengetahui kandungan ayat tersebut. Dan mengamalkannya Dan beriman dengannya Apa itu muhkam? Artinya Tegas Dan tidak memiliki Makna yang bias Yang kita wajib mengimaninya Wajib mengamalkannya wajib Mengetahuinya Sehingga hukumnya muhkam ini yang pertama adalah beriman kepadanya bahwa itu semuanya min Injil Yang kedua, wajib mengetahui maknanya. Yang ketiga, mengamalkan ayat-ayat muhkam tersebut. Sehingga Allah sampaikan hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab dinamakan um kalau j itu adalah asal yang akan kembali kepadanya ketika ada muskilah ada masalah ada ketidakfahaman itu um sama seperti al-fatihah umul kitab karena semua makna al-quran dari a sampai z ada di dalam al-fatihah Ummul kitab Tempat kembalinya semua masalah yang ada Baru wa ukharu mutashabihat Yaitu mutashabihat dalalah Menunjukkan bahwasannya Ayat-ayat tersebut Tidak jelas banget Masih bias Pengertiannya tidak seperti ayat-ayat yang muhkamat. Bagaimana sikap kita kepada ayat-ayat mutasabihat ini? Yang pertama adalah beriman bahwa ia min indillah. dari si Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan pada hamba-hambanya agar beriman dengan ayat-ayat tersebut. Yang kedua. Tidak menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan yang menyihir yang muhkam, namun harus mengembalikan semua itu kepada umul kitab, memahami dalam umul umul kitab dan menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat yang muhkam. Kenapa? Karena al muhkamat umul كتاب امام ابن قيم رحمه الله الطالع كتاب الصاعق المرسلة الصاعق المرسلة في رد على زنادقة كتب اليوم. Qasam Subhanahu wa Taala Al Adilla al Samiyyah ila Qismin. Allah membagi dalil Samiyyah, artinya Al Quran ayat Al Quran dalam dua bagian. Pertama muhkam, yang kedua mutashabi. Wajal muhkam aslan lil mutashabi dan menjadikan yang muhkam sebagai induk bagi mutashabi wa umman lahu yuriy yuraddu ilaihi dan sebagai um rujukan yang kembali kepadanya al mutashabih tersebut maka apa ma khalafa al muhkam fa huwa mutasyabihun yuraddu ilal muhkam semua yang menyisihi zahirnya muhkam maka dia mutasyabih dikembalikan pada muhkam Waktu ittakal Muslimun ala dhalika kaum Muslimin sepakat dengan hal tersebut. As-Su'aik halaman 772. Sehingga menyikapi ayat-ayat yang mufasihat ini kita katakan harus kembali ke muhkam. Nanti kita lihat bagaimana Syekh ketika menjawab subhat yang mufasal akan Dijelaskan awalnya dengan ini. Kemudian faamil hadina fi qulu bi himzayun. itu asalnya dzaqah, dzaqah itu adalah mala. Mala itu menyimpang, miring, me miring. Sehingga dikatakan Zagatussamsu atau Zail namanya Malat Sama kayak Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ma zagal basaru wa ma Togok Zagal basar Lihatnya salah Melenceng Dan yang dimaksudkan. Al-murad annalladziina fii qulubihim zayghun adalah mailun 'anil haqq. Artinya menjauh daripada kebenaran. Apa tanda-tandanya? Fayattabi'u ma tashabaha minhu. Mengikuti yang tashabah, yang bias, yang tidak tegas, tidak gamblang tersebut sehingga mereka mencari mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam dan menjauhkan dari yang jelas karena yang jelas itu akan menghancurkan yang dimilikinya kebatilan yang dimiliki oleh mereka sehingga bila membantah mereka harus membawa dalilnya ke mana ke yang muhkam. Nah. Itu cara kita menjawab sumber mereka ialah dengan cara melihat kembali dalil mereka kita kembali kepada yang muhkam yang pasti. Sehingga yang demikian ada dua kelompok manusia menyikapi ayat-ayat mutasyabihat wal muhkamat ini. Yang pertama adalah al-haq wal-isdiqamah. Yang mereka mengikuti muhkam. Ayat-ayat yang muhkamah. Dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Yang kedua ahlu zir. Yang yatabi'una. Yang ketiga. Ma tashabha minhu abtiru fitnati wa abtiru al taawilih. Wma yalam taawilahu illa Allah. Warasihun fil alim yauun amannihi min andi Rabbina. Ayat ini kanfalah harus dipahami dengan benar oleh kita. Kalau kita bisa menjawab subhat yang akan beliau sampaikan secara rinci satu persatu. Dan demikianlah cara kita belajar agama. Harus punya kunci dulu. Punya apa? Kuncinya. Sehingga ketika kita ada masalah... Kita gunakan kunci tersebut. Untuk menjawab masalah tersebut. Dan ini metode yang bagus dalam tarbiyah. Dalam dakwah ilal haq. Menyampaikan. Jawaban yang mujma dalam artian. Bisa menjawab semua subhat yang ada. Baru kemudian membawa. Pendengar pembaca. Untuk mengikuti. Subhat satu persatu Namun sudah punya jawaban Paling tidak Dasar jawaban atas subhat yang ada tersebut Saya menunjukkan bagaimana Pintarnya sang Penulis kitab ini Rahimahullahu Rahmatan wasyah Kemudian kata beliau Yang kedua Waqad sahah an rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Annahu qal telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata: Idza raaitumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaa'ikal ladhina sammallahu fa'hdaruhum. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ma tashabaha, yang mutasyabih dari Al Quran, maka mereka lah yang Allah namai sebagai apa? Fi qulubihim zairun, fahdaruhum ya. hati-hati dari mereka. Hadis ini sahih, muttafakun alaih. Sehingga. Kalimat fahdaruhum maknanya jangan sampai kalian ikut sesat meninggalkan jalan kebenaran sebagaimana mereka itu sesat dari kebenaran. Dengan sebab mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, dan tidak mengembalikannya kepada yang muhkamat. Dan hati-hatinya mereka Sebab Kumpul dengan mereka campur bau dengan mereka Mendengar ucapan mereka adalah penyakit Yang bisa merusak Hati kita Makanya Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fi qulubihim Zaid Di hati ada penyakit namanya Zaid Meninggalkan enggak cukup kepada kebenaran. Dan bergaul dengan mereka bisa membuat kita tertular penyakit tersebut. Maka Zubair di zaman Umar bin Khattab ketika tanya tentang ayat mutasyabihat langsung apa? Umar hukum dengan hukuman pukul sampai bertobat dari semua yang ia ada di kepalanya dia. Sehingga para ulama rahimahullah. Telah mengatakan. Kita berhati-hati mereka. Dan jangan campur dengan mereka. Artinya jangan sampai kita. E, menjadikan mereka sebagai teman. Sebagai khalil. Yang itu mempengaruhi etikat. Dan keyakinan kita semuanya anda fahdaruhum Kemudian beliau menyampaikan contoh Tiga subhan Tiga subhan dan jawabannya Lihat sempatnya apa? Misalul dhali contohnya, tahannya Iza qalaka ba'dul musrikin. Ala in awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah. Sungguhnya para wali Allah itu. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan tidak ada juga apa? rasa sedih pada mereka. Au anna syafa'ata haqqun aw anna al-anbiya'a lahum jahun inda Allah bahawa para nabi itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala betul tak ini? betul semua pertama ayat yang kedua apa? juga benar yang ketiga juga apa? Atau dzikrakalaman, lal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ystadilluhih pada syaitan batilih, dan tidak faham makna kalim Allah dzikr. Atau menyampaikan ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka jadikan sebagai hujah, sebagai dalil atas kebatilan mereka, dan kamu tidak paham makna ucapan yang mereka sampaikan tersebut. Artinya, antum tu bodoh. Nah, ya, enggak ngeri. Macam ngomong subhat macam-macam ada dalilnya, adil ada hadisnya, ada macam-macamnya, ya enggak. Dan kamu bengong, enggaklah? Enggak paham. Apa jawapan beliau di sini? Fajawibhu biquolika. Inna Allah dzakirah fi kitabhi. An alladin fi qulubihim zayun. Yatrukun almuhkama. Wajtabiun almutashabi. Artinya antum jawab kamu ini membawa ayat mutasyabihat yang muhkam ada. Apa yang muhkam? Wala taddu maullahi ahad. Ya ucapan orang musyrikin ini. Kita coba pahami uh, syubhat mereka. Kata mereka ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka menganggap Bahwa ayat ini menunjukkan Bahwa mereka itu Pantas untuk dimintai Doa Sehingga mereka ya, Dimintai oleh mereka bah, Untuk doa Kata mereka Mereka agak halukur Orang yang dekat dengan Allah punya kerindukan, punya keutamaan dan sebagainya, sehingga pantas kalau, kalau jadikan sebagai sarana minta syafaat. Kemudian syafaat ini hak. Paham ya? Artinya disepakati bahwa yang namanya para wali Allah itu punya apa? Kedudukan yang sangat tinggi. Karena lah khawfun alaihim walahum yahzanun. Kita ini pengen dapatkan yang mereka inginkan. Maka mereka adalah orang yang paling pas untuk apa? Dimintai syafaatnya. Dan syafaat itu hak bukan? Kalau hak hmm. Kalau hak Maka kita bah, Memohon kepada Wali-wali yang telah mati itu Dengan menganggil namanya Ya Fulan ha? Beri kami syafaat ah. Dan lain-lain sebagainya Atau dia mengatakan bahawa Para nabi punya apa Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah SWT Sehingga mereka meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu eh, Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menjadikan ia sebagai wasilah mendapatkan apa syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika antum tidak faham. Tapi Atum yakin Itu tidak sesuai dengan yang Atum Yakini sekarang ini Maka jawab Maka apa? Jawab Bahawa Allah menyampaikan dalam Al-Quran Orang-orang yang ada jahatnya hatinya Zaid Meninggalkan yang muhkam Dan berpaling Mengambil yang mutasyabih Dan menggunakan yang mutasyabih Sebagai Apa? sebagai hujjah ya. dan kamu tinggalkan yang mukam apa itu fala tad'u ma'allahi ahadan mukam enggak ya lain saya kembalikan antum pada mana yang mukam mana yang mutashah mutasyabih nanti kita ngomong jauh-jauh ya enggak antum enggak paham mana yang mukam mana yang mutashah mutasyabih Muhkam mutasabbih ini relatif. Salah, tafsir tergantung orang yang memandangnya. Tetapi yang muhkam ada kejelasan. Seperti falad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kamu itu beribadah, berdoa, meminta kepada seorang pun bersama Allah. Juga wa mayad'u ma'allahi ilahan akhar. La burhanya lahu Fa innama hisabu inda rabbih Innahu la yuflihul kafirun Ini jelas Bahawa tidak boleh Menjadikan selain Allah sebagai apa? Tandingan Allah yang diminta Seperti minta kepada Allah yang berdoa kepadanya Seperti berdoa kepada Allah SWT Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang Orang lebih khusuk doa dikuburan Kita lihat apa? di masjid. Hmm, coba antum lihat mereka yang ke kuburan. Khusyuk enggak? Bahkan yang hebat adalah orang tawaf di kuburan bacanya apa? La ilaha illallah, la ilaha Dan ada. Diamalkan di mana? Seperti antum. Di makam pangeran Sambar Nyowo. Ya. Pangerannya mungkin baik ya. Raden Mas Mas'aid. Ya. Tokoh. Pahlawan. nasional. Tetapi orang-orang mengada-adakan. Ya. Ibadah di sana dengan tawaf. Tapi subhanallah tawafnya dengan apa? Sambil ruku. Dan bacaannya. La ilaha illallah Subhanallah. Ya ini saya langsung dapatkan dari orang yang melihat langsung dan dia diminta untuk demikian dia gak mau katanya biar menang dalam pemilihan dalam pil ya? pil itu pahit ya, pahit. Hmm. dan kamu wahai kaum musrik hmm itu bersandar kepada mutasyabih ala in auliya 'alaihim wa lahum kenapa dia mutasyabih karena di sana tidak ada kecuali berita kepada para wali Allah yang punya martabat tinggi karena la khaufun 'alaihim wa yahzanu Dan menggabungnya dengan apa? Syafa'ah. Dan tidak mengambil falatadu mawlahi. Wama dzakartahu laka. Wama dzakartahu laka. Min anna al musrikinah yukiruna birrubiyah. Dan yang telah saya sampaikan kepada kamu. Saya jawab apa? dengan apa yang pernah disampaikan oleh penulis. Di mana? Di muqaddimah. Ya. Dan itu masih ingat. Ya. Bahawa kaum musyrikin mengakui apa? bah. Rubuh biyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak pernah membantah hal tersebut. Ditanya siapa yang menghasilkan rezeki? Apa jawabannya? Allah. Menhalak asamawatil arth? Apa jawabannya? Allah. Sehingga tak ada seorang yang berdoa kepada Abdul Qadir al Jailani. Ada yang mengatakan kalau kamu ingin selamat dalam musibah. Hantamkan kaki ke bumi kedriknya ke bumi baca apa panggil ya Abdul Qadir Jelani tiga kali selamat mereka mengklaim bahawa Abdul Qadir Jelani punya kedudukan yang tinggi. punya yang tinggi dan memang banyak karamah yang ada pada beliau. Di antaranya ketika beliau masih kecil, masih kecil ketika beliau dalam pelabuhan ilmi dia membawa uang cukup banyak, 3000 dinar emas ke sana. Di tengah perjalanan dirampok oleh perampok. Terus ditanya, "Kamu bawa berapa?" dijawab jujur tanpa ada yang dibohongi. Ini uang saya sekian dan diambil oleh perampok tersebut dan subhanallah perampoknya itu akhirnya taubat Aku juga banyak kesalahan beliau ya, yang menunjukkan kesalahan beliau tetapi yang sampai di kita dalam manakibnya itu melampaui batas yang sebenarnya ada buku putih Abdul Qadir Al-Jalan Mereka ini Kalau kita tanyakan ya, Akan menjawab Bahawa Allah lah yang punya apa? Rubuh Bia. Kata kita Juga kau mau sedikit zaman dulu Sama dengan kalian Sama-sama ya. okay, Rubiahnya Allah SWT Wata'ala Namun tidak bermanfaat bagi mereka pengakuan Rubiah Allah Subhanahu Wataala tersebut. Dan mereka pun ketika ditanya pada mereka ini, kata mereka kami menjadikan mereka para masyiyur, para orang soleh sebagai sebagai shufa, sebagai shufa, sebagai pemberi Syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga ya, kaum miskin ketika menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah para wali, untuk apa sih? Untuk ngasih syafaat kepadanya. Contohnya, ketika tuh tanya kepada pendeta, mengapa pak pendeta menyembah Yesus? Apa jawabannya? Karena Yesus membawa keselamatan kepada kita, memberi Syafaat kepada kita. Maka nah, kata Beliau bahwa sesampaikan terjadi terjadi mah bahwasanya kaum musyrikin mengakui ribu biyahnya Allah Subhanahu Wa Taala wa annahu kaffarhum Allah mengkafirkan man kafir mereka dengan sebab taalluqihim alal malaikati wal anbiya'i wal awliyai ma qaulihum haulaisufaauna indallahi sehingga kaum musyrikin ketika ditanya tentang Mengapa menyembah mereka? Kata mereka mana abduhum. Kami tak menyembah mereka. Illa liqaribuna illallahi zulfa azumarayat Az tiga. Ini contoh menjawab dengan apa? Jawaban mujmal atas. ...subhatnya mereka. Maka tabibu... ...hada amrun muhkamun bayinun... ...la yaqdiru ahadun ayu ghayra maknahu. Ini perkara yang muhkam yang jelas... ...yang tidak mampu seorang pun... ...untuk merubah maknanya. Maksudnya... ...bahwasanya orang-orang musyikin dulu... ...yang mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pencipta dia. Allah sebagai... ...yang mematikan dia... Nah, itu sebetulnya dihukumi kafir oleh Allah dengan sebab mereka menjadikan para malaikat, para nabi, orang soleh sebagai apa? pemberi syafaat keselamatan buat kita semuanya. Jurus selamat. Kalau gitu, apa bedanya dengan mereka? Sama saja posisinya posisinya sehingga kalau kita banding-bandingkan kata beliau antara orang-orang yang punya di hatinya zikr yang berhujjah dengan ayat-ayat yang mutasyabi Meninggalkan yang muhkam. Dengan keadaan kaum musyrikin zaman dahulu. Yang mengakui rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan hujan. Allah menumbuhkan tanaman. Allah yang kasih rizki. Itu mirip. Dan mereka itu dihukumkan kafir. Karena mereka bergantung kepada siapa? Malaikat. Kepada para nabi. Para wali. Untuk mengharapkan syafaat mereka. Dan mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa li yuqarribuna ila Allahi zilfah. ternyata ada dua perkara yang kami sini. yang pertama apa? berhujjah dengan ayat-ayat yang mutasah yang kedua kaum musyikin mengakui rububiyah Allah namun Allah tetap mempunyai mereka kafir walaupun mereka beralasan kami ini untuk minta syafaat dan didedikasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini khansilah ya. Jawaban mujma selesai. Dan semoga antum paham. karena Syekh ingin menyampaikan kepada kita dalam poin yang disampaikan bahawa kita mampu untuk menjawab syubhatnya orang musyrikin. Zaman dulu sampai zaman sekarang. Baik yang mengaku sudah Islam. Ataupun belum mengaku Islam. Ya. Dengan jawaban muzmah ini. Sebab mereka semua punya ciri. Yattabi'u nama tasha'baha min. Bukan perkara yang muhkam yang pasti Dan mereka punya kesepakatan Bahawa mereka menyembah batu Menyembah lata dan uzza Wamanah Dan yang lain-lainnya nah, Itu dalam rangka untuk Minta syafaat mereka Karena mereka ini apa? Orang yang soleh Orang yang apa? Yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para kata para Arab. Ma asbaha yaum bil bariha. Sama. Ya. Sekarang sama yang dulu mirip. enggak ada bedanya. Dan antum antunggap kemudian enggak ada. Ma'arada am liya wa ma dzakartahu li ayyuhal musyrik minal quran hmm. apa yang telah kamu sampaikan kepada aku wahai musyrik dan dari quran yaitu ala in auliya allahi la khauf yahzanun itu minal mutasyabih atau kalamin nabi atau kalamnya nabi seperti wa utitush syafa'ah dan banyak lagi yang lain. Laa arifumaa nahu saya tidak tahu penunjukan maknanya kepada apa yang kamu inginkan untuk membolehkan berdoa kepada selain Allah subhanahu wata'ala. Bahkan kalau tu melihat sekarang ini, dengar lagi konfliknya. Mereka itu berdoa kerana meyakini bahwa air yang ada di situ wah bermanfaat. Di Kalimantan Selatan itu orang jual aqua itu sampai lima ribu per botolnya. Kenapa? Campur doa. Karena dari kuburannya wali, sehingga membawa botol aqua itu ada yang bayar seribu, ada yang bayar beratus ribu, yang. Karena yakin sudah dari kuburannya sang wali tersebut. Benar bahawa wali Allah itu lakufun alaihim walahum yahzanun. Tetapi mana yang menunjukkan bahwa itu adalah tingkat yang tertinggi. Dan mana yang menunjukkan bahwa ia berhak untuk dia ayat dipintai doa hmm. kita nggak paham dari mana kalau bisa munculnya lah kan? ha, seperti itu hmm. dan saya punya sesuatu yang muhkam apa yang muhkam itu seperti tadi wa nasahidillahi faladum allahi jelas tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Dan wali itu selain Allah. Kok bisa Kau mengatakan bahwa wali itu boleh dimintai doa oleh oleh. Jadi banyak ya, di antaranya saya dapatkan dari mereka, saya pernah ngomong dia, kata dia wali itu itu kalau kita ibaratkan ember, eh ember sudah meres airnya. Nah kita itu ibaratnya apa? Melempar batu ke ember Agar airnya apa? Tumpah kita ambil Paham ya maksudnya? Nah, wali Allah itu kan demikian banyak amal solehnya Sehingga sempurna amal solehnya Nah kita pengen apa? Ngelempar batu ke sana Ngelempar minta doa syafaat sama mereka Agar keluarlah sedikit jadi Keutama itu pada, pada kita ambil sisanya itu saya akan jawab Rugi walinya Akhirnya kurang ha? Ya enggak? Padahal dia tidak mampu ngisi lagi Sebab tidak bisa beramal lagi Kok mau walinya? Ha? Ya enggak? Kalau masih hidup Mungkin diambil kebaikannya Masih bisa apa? Menambah lagi Sudah mati Kemana tambahnya lagi? Itu kalau betul wali tidak butuh. Pahalanya kedua. Para wali itu ketika mati, nyangka disohatkan tidak? jawabannya sohatkan. Kemudian apa sih doanya? Allah makhfir lah, huwarhamhu, maafilah. Menunjukkan bahawa wali masih butuh. Apa? Tambahan apa? kebaikan. kebaikan. Jadi kalau subhanahu wa taala, ya. Subhatnya mereka kelihatannya kayak masuk akal padahal pak jauh dari akal. Nah, Syekh pengennya, pengennya nyapa kedatangan semua wahai kaum muslimin, taajari kamu ini yang mujmal ini supaya kamu lihat ini muhkam. Yang isinya apa? mutasyabih dibuang. Ganti yang muhkam. Ambil ke muhkam semua. Wali-wali Allah itu benar Punya pendudukan yang tinggi tapi tidak boleh Mintai doa karena Yang muhka mengatakan Fala tad'um Allahi Ahana Faham ya maksudnya Tidak paham ini Tidak paham kemudian Maksudnya Subhanallah Tidak ya harusnya Ustaz Ali Misri ini Mengajarkan apa Tema kitab Biar yang mengkodimanya Bisa yang lainnya ya. Yang penutup bisa yang, yang lainnya ya. Agar pak Kainot stikernya itu Betul pada pada Pembahasan yang sebenarnya Kemudian Kata beliau kembali Lakin Aqta'u anna kalamallahi La yatanakad dan saya pastikan nah saya pastikan bahwa kalamullah tidak akan ada kontradiksinya tidak akan saling bertabrakan wa nakalam kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallahu azza jalla dan ucapan nabi tidak mungkin menyisi firman Allah azza wa Jalla. ini imannya mukmin Ya. Mumin itu mengatakan bahwa yang namanya Al-Qur'an tidak mungkin saling apa? kontradiksi. Satunya jangan doa kepada selain Allah, yang kedua apa? berdoa kepada para wali. Sama-sama Al-Qur'annya. Kata kita enggak mungkin saling apa? kontradiksi. Kemungkinan apa? menggunakan yang kam enggak lihat yang yang enggak mengambil yang Muta Sabi yang yang muhkam. Wahai jawapan yang baik dan sedap, walaupun tidak difahaminya, kecuali orang yang beruntung Allah Taala, janganlah engkau mengabaikannya. Ini jawaban yang bagus, yang benar. Namun tidak bisa memahaminya kecuali yang Allah berikan taufik kepadanya. Sehingga jangan anggap ringan hal ini. Palabat, tustahin. Kata beliau, wahai pembaca, wahai ya, orang yang belajar, ini jawapan ringan. Tetapi ingat. Eh, jangan diremehkan sebab dia adalah pokok dalam menjawab semua subhatnya orang musyrikin baik mengaku mus muslim atau enggak muslim fa innahu kama qala allah ta'ala wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dhuhaddin adhim Baik sekarang kita ambil ringkas hmm. supaya pikirannya kemana mana-mana kita jam malam hari ya sudah apa namanya uh, makan untuk kenyang kemudian uh, sejuk hawanya uh, lampunya pun remang-remang uh, kecuali saya terang lampunya uh. jawaban tadi jawaban atas subhat berapa jumlah subatnya Tiga, ya kan jawabannya pun disusun dari tiga perkara. Yang pertama menjelaskan bahwa orang yang yang di hatinya ada kesesatan, ada zair akan meninggalkan yang muhkam Mengikuti yang mutashabik. Ini pertama harus Dipahami oleh kita Ini Yang pertama apa katanya Bahwa orang yang adatnya zeik Yang menyimpang itu Pasti akan menyingkirkan yang muhkam Mengambil yang mutasha, mutasha Yang kedua bahawa orang-orang terdahulu kaum musyrikin itu mengakui rubiahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menolak rubiahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka hanya mengklaim ya, mengatakan kami ini berdoa kepada Para Nabi yang telah mati, Wali yang telah mati, Lata dan Uzay itu adalah untuk minta syafaat, bukan mau menyembah mereka. Minta apa? Syafaat. Namun Allah tetap mengkafirkan mereka. Dan yang ketiga, bahwa nas Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin apa? Kontra, diksi tidak mungkin saling bertentangan, tidak mungkin Al-Quran tentang Al-Quran, tidak mungkin sabda Nabi menentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga walaupun orang-orang itu berhujah dengan apa, dengan sesuatu yang benar, namun tidak menunjukkan apa, benarnya kebatilan mereka. Atum faham ini akan kita bahas yang mufassolnya. Yang kau tiffany, kitab ini ya, bisa kita bahas dalam waktu yang singkat dan bisa bah kita panjangkan dalam waktu yang panjang. Karena sini ada namanya ilmu jidal nah. Bagaimana kita punya cara untuk membantah pendapat orang lain Sehingga kita harus punya pertama Keyakinan yang benar dulu Kemudian semua yang mengisihnya dilihat Nah kita ini nyandarnya ke muhkam atau bukan kalau ke muhkam maka semua yang menyisinya itu harus apa diarahkan kepada yang muhkam ini tauhid muhkam tidak boleh berdoa memohon kepada selain Allah satu hal lima. yang muhkam. maka bila ada orang kok ngajak ha Minta kefulan Kefulan dan kefulan Sampai saya pun dapatkan Ada guru yang kebal Di Banten Itu subhanallah syaratnya Ilmunya itu tidak boleh Tidak harus salat. Kalau tidak salat, Tidak Hilang Hebat kan yang kedua harus selawat sama nabi. Kalau enggak, enggak ampuh lagi ilmu tersebut. Hmm. Tapi ketika kita katakan sama dia, Pak, Pak Kiai, ya, ana omanya bagus. Kalau kita itu mendadak dibacok orang. Belum sempat apa? Membaca selawat nah, nabi yang jajar oleh apa yang kita jahat kita baca Apa jawabannya Sebut nama saya Tiga kali Kamu kebal Ketahuan apa Belangnya Yang lain lagi kata saja Yang penting selawatnya Kalau tidak selawat tidak apa-apa Yang penting selawatnya Jangan sampai putus Walaupun tidak selawat wajib jadi subhanallah dibungkus dengan, apa? dengan dengan sesuatu yang indah yang bagus kayaknya yang syar'i pada mah dalamnya banyak kekufuran yang kita lalui. namanya ilmu putih gimana Pak? putih. Tapi antum jawab paham ya. Saat anja-anjaan tuh untuk diskusi nanti insyaallah tentang jawaban-jawaban Syekh Jin insyaallah taala. Baik, kita masuk dalam jawabul mufassal Kata beliau amal jawabul mufassal Adapun pun jawaban yang terinci Terperinci Fa inna ada Allah Lahum i'tirabatun Kasiratun Ala dinir usul Sesungguhnya Musuh-musuh Allah itu memiliki iktiradat, bantahan-bantahan yang banyak terhadap agamanya para Rasul alaihimus salatu wassalam. Ini mereka membuka apa? Membuka jawaban. Jadi jawaban yang akan kita sampaikan adalah tentang subhat-subhat satu persatu dan dijawab satu Persatu juga. Mereka beliau sampaikan kan sini maknaimnya bahwa musuh-musuh -musuh Allah itu punya ceroboh, bantahan ataupun juga eh, apa namanya eh, kritikan yang banyak terhadap agama para Rasul. Ya Sudu Nabiya Nasa'anhu yang mereka gunakan untuk menghalangi manusia dari agama para rasul alaihi wasallam minha diantara antara eh, mereka ini adalah ialah syubhatnya adalah qauluhum nahnu la nusyrik billah kami tidak berbuat apa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bal nahnu bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuku wa la yanfa'u Wa la ya durru illa Allahu wahdahu Kami bersaksi Bahawa saya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudharat ini Allah saja yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal apa itu. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku nafsihi naf'an wala darran. Muhammad tidak bisa memiliki manfaat mahdharat untuk diri, dirinya fadlan an abdul qadir au ghairi apalagi abdul qadir jailani dan yang lain-lainnya ini jawabannya benar enggak kan, jawabannya mas enggak saya enggak ngerti dalilnya sahih lakin ana mudhnibun namun saya ini berdosa banyak dosanya wassalihuna lahum jaun indallah dan orang yang soleh punya kedudukan yang tinggi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala uatlubu minallahi bihim dan aku meminta dari Allah apa itu ampunan manfaat mauzarat rezeki dan sebagainya bihim dengan sarana mereka dengan apa wasilahnya, Ba? Mereka. Maksudnya saya minta dari mereka dan mereka minta kepada Allah untuk saya dan mendekarkan saya kepada Allah Subhanahu Watahu. Sehingga kalau antum lihat sekarang sekarang berdoa sendiri, apa jawabannya? Waduh, saya masih kotor Masih apa? Kotor Nunggu Pak Ustaz yang sudah bersih Yang doa, kami yang amin saja Saya so, ingin ini Benar ya Sama tidak dengan, dengan ini? Sama Nah, Mestinya kalau kita jawab Kenapa kamu tidak bersih-bersih? Ya tidak? Biar bisa bah, doa sendiri Kayak Ustaznya Hmm. Angin. Kata mereka, kami tidak syirik. Kami yakin Allah lah sang pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang kasih manfaat, kasih madorat. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan saya yakin Muhammad SAW tidak punya kemampuan untuk memberi manfaat madorat untuk dirinya sendiri mati ya mati hmm? apa lagi yang lain-lainnya tetapi ini yang masalah Hah? saya berdosa banyak dosanya orang yang soleh itu banyak bang? punya kedudukannya dengan isi Allah subhanahu makanya kami minta kepada mereka agar memintakan kepada Allah untuk saya yang saya butuhkan itu maksudnya bang? wasilah Agar mereka mendekatkan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar doanya makbul. Faham ya subhanahu wa ta'ala Faham belum subhanahu ini? ta'ala Faham okay, Kalau paham kita tambah dengan yang berikutnya Apa jawabannya Fajawibhum bima taqaddam Jawab dengan yang terdahulu dalam Jawaban apa? Mujmal Apa itu? Annal ladhina qatalahum rasulullah s.a.w Mukiruna bima dakarta Orang yang nabi Muhammad Memerangi mereka Mengakui apa yang kamu Sampaikan tersebut Orang kuris ditanya siapakah yang menciptakan kamu. Apa jawabannya? Allah sama kaya kamu. Yang masih rezeki? Allah. Ya. Lihat Namrud dan kaumnya. Ketika Ibrahim AS menghancurkan patung-patung. Tinggal, tinggal cabiruhum sesatu. Satu yang paling gede. Dia kasih apa? Kampak. Kata Ibrahim tanya sama yang gede, siapa yang hancurkan yang lain-lain ini. Mereka paham sadar. Wa muqirrun an ausanahum la tudabbiru shay'an. Mereka mengakui bahawa berhala-berhala mereka tidak bisa mengurus sedikit pun. Bayangkan ada batu disembah, habis sembah dikencingi di anjing, tidak bisa melawan Tahu mereka. Warna maa aradul jahw al shafaa. Mereka itu menginginkan kedudukan yang tinggi dan syafaatnya bah orang orang soleh yang mati tersebut. Sehingga mereka itu bergantung kepada orang yang telah mati. Ya, dengan lata dan uzza dan yang lain-lainnya dalam rangka untuk apa? Meminta didekatkan kepada Allah dan minta syafaat dari mereka. Dan bukan menyembah mereka, zat mereka tersebut. Maka waqra' bacalah, bacakanlah. Alaihi kepadanya ma dhakarallahu fi kitabini wa waddihuhu yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan jelaskan dengan Apa yang bacakan? Seperti Surat apa? Eh uh, Yunus ya, ayat 31 Al-Mukminun ayat 84 sampai 89. Surat Luqman ayat 25, Alangka but ayat 61 yang isinya eh? seperti Qul ma yarzukum min al-sama' wa yamliku al-sama' wa al wa ma yuhrzul hiy min al wa yuhrzul mayyit min al wa ma yudabbir al Allah, fakul afala tattaqun. Ya. Juga ayat lainnya dalam satu Muminun. Kulli manil ardua man fiha inkungtum ta'lamun. Apa jawabannya? Allah. Ini sudah dibaca di mana? Di Muqaddimah. Tadi siang. Saya tidak mengulang karena nanti tidak selesai pembahasan apa kita. Sehingga setelah kita baca hal tersebut Kita akan beri mereka Wahai Wahai musrik Wahai musriknya Sebetulnya kamu itu tidak menambah Apa yang sudah ada Pada kaum musrikun yang terdahulu Dan juga Amalan kamu tidak lebih Baik daripada Amalan mereka antum tu sawa sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Kemudian dia buat subhat yang kedua, fa'ingkala dan jika dia mengatakan hakulaih ayat ayat-ayat tersebut yang dia sampaikan surat Yunus yang alangkah mudah dan sebagainya ini. Najalat fi man ya bulasnam turunnya pada orang yang menyembah berhala. Kaifa tadjalun al salihina misdal asnam bagaimana kamu jadikan orang sholat seperti apa? Patung berhala. Am kaifa tadjalun al ambia asnama dan bagaimana kamu kok jadikan para nabi sebagai apa? Berhala juga Setelah sampaikan ayat yang banyak, buah ternyata kamu sama kayak orang musykin dulu, ya enggak? Bedanya apa? Kalau dulu Lata dan Uzza, sekarang berganti orang-orang yang soleh ya, dari zaman dulu. Sehingga mereka mengatakan bahawa kami enggak sama-sama mereka. Ayat-ayat tulis kepada mereka yang menyembah berhala. Kami kan menyembah berhala. Masa kamu jadikan orang yang soleh kayak apa? Berhala. Atau nabi kayak patung? Patung. Subhanallah. Kalau bahasa kita Kamu ini ya meremehkan apa? Orang yang Soleh Menekcihkan orang yang Soleh eh. Kok bisa orang soleh seperti apa Padung, Berhala makladan dan uza Maka jawablah kata beliau Fajawib Hubima taqaddam Jawab dengan apa Jawabannya yang terdahulu. Apa itu Nah eh. Bahawa kaum musrikin yang terdahulu Mengakui bahwa Allah lah pencipta Allah memberi rezeki Dan kaum musrikin Itu Mengambil Para Orang soleh menyinggal dunia Atau tempat mereka Ketika bah, beramal Soleh sebagai bah, Sarana wasilah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa innahum. Idha aqarra anna al-kuffara yashhaduna bi rububiyyati kulli halillah. Jadi kita kasih juga keterangan ...bahawa kaum musyrik itu Ya, itu dulu juga mengakui rubiyah Dan menjadikan ya, Orang soleh yang telah mati Di zaman mereka itu sebagai apa? Sebagai sarana Perantara Kepada Allah Subhanahu SWT Kalau dia sudah mengakui Bahawa orang kafir itu Bersaksi mengakui Rubiyah semuanya untuk Allah Apa itu rubiyah? Adalah semua perbuatan Allah pada makhluknya Menyem, mematikan mem, mem, menciptakan menguasai ngasih rezeki menumbuhkan tumbuhan dan sebagainya namanya apa rubiah Allah Subhanahu wa ta'ala wa annahum ingat wa annahum aradu mimman qasadu illa syafa'ata kalau mereka sudah mengatakan mengakui orang kafir mengafir rubiah Allah Subhanahu wa Maka kata-kata mereka Bahawa orang-orang kafir dulu al musyrikun dulu Tidak menghendaki Dari orang yang beli yang mereka tuju Mereka apa? Mintakan apa? Wasilah ataupun Doa Kecuali hanya syafaat Yang gitu Sama Minta apa? Syafaat. Kalau tu melihat kisah-kisahnya apa penyembahan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya kan karena merasa kehilangan apa orang yang soleh. Kemudian kata dia supaya kita semangat beribadah kita buat monumen. Buat apa? Monumen. Monumen jadi. Telah jadi. Lama-lama-lama. Eh, ngapain sih orang dulu buat monumen? Kalau bukan apa? Dimintanya sebagai pemberi syafaat. Muncul. Akhirnya apa di? Sembah monumen tersebut. Ada latai itu batu. Tempat berjiamnya. Ya, cilatan. Jadi apa? Sembahannya. Ada lagi kuburannya yang disembah. Atau juga patungnya yang disembah. Lakin, lakin, Arafah ingin perbezaan fihlum wafihli bima dzakar. Namun ia ya, ingin membedakan antara perbuatan orang kafir dengan perbuatan dia dengan apa yang dia sampaikan terdahulu. Fadkur lahu jawab, kasih tahu jaga terangar. Annal kuffara orang kafir dulu itu minhum mayabudul asnam ada yang menyembah patung berhala wa minhum mayad'ul anbiya ada yang menyembah para wali alladziina qala Allah fihim ulaika yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayhum Akrab ya. Mereka ada yang Berdoa kepada para wali-wali Yang Allah sampaikan Itulah mereka Yang yad'un Yang dimintai Doa Mengharapkan kepada Rab mereka Wasilah ya. Mana yang lebih Dekat Jadi kalau dia mengatakan Itu kan dulu untuk orang-orang apa? Penyembah Berhala Dijawab enggak semua orang musrik Orang kafir Menyembah apa? Berhala Ada nyembah para Para wali hmm. Ada juga yang menyembah apa? Ya du'una Isa ibn Maryam mu'ummahu Yang dia berdoa menyembah Isa ibnu Maryam dan juga apa? Ibunya Bunda Maria Dan Allah pernah berfirman Mal Masih ibn Maryam Illa Rasulun Qad khalat min qablihi rusul Wa ummuhu siddiqah Kana ya'kulani attu'am Ungdhur Kayfah nubayyin lahumul ayat Thumma ngdhur Anna yu'fakun Qul At'abuduna min dunillahi mal yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Jadi mereka yang berdoa kepada Yesus kepada Isa bin Maryam dianggap oleh Allah sebagai apa? menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada menyembah Ozir. Ada yang menyembah Ozir. Bahkan sebagian Muslim mengatakan bahawa ayat ini: "Ulaikal dan yadhuuna yabdhuuna ilah Rabbihimul wasilaihum akrab" ini turun kepada orang yang menyembah Ozir dan masih ada yang mengatakan itu turunnya pada manusia-manusia menyembah jin. Kemudian jinnya islam dan manusianya masih menyembah mereka sehingga kita katakan mereka bahawa sesungguhnya orang dahulu itu orang kufur dahulu itu tidak hanya menyembah berhala, tapi juga menyembah orang yang soleh kayak Uzair, menyembah Masih ibnu Maryam, nabi dan rasul juga sampai kepada mereka fir al-subhanahu wa ta'ala yahshuruhum jami'an thumma yaqulil al-mala'ikati ha'ula'i yakum kan ya'budun qalu subhanak anta waliyyun min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktharuhum bihim mu'minun juga sampaikan juga allah subhanahu wa dan di hari kapan ini hari kiamat nanti ya, mereka allah membangkitkan mereka seluruhnya Jangan mengatakan itu, malaikat wahai malaikat mereka telah orang-orang yang belum menyembah kamu berkata malaikat qaul subhanaka anta aliun min dunihin subhanak ya bal ya'budunal jinna Bahkan mereka juga Menyembah Jin Akhtaruhum bihim mu'min Sehingga demikian bahawa Orang-orang kafir dulu Ada menyembah berhala Ada apa? Menyembah Wali, menyembah Malaikat, menyembah lagi? Jin, menyembah Para nabi Dan semuanya kafir nah, Semuanya apa? kafir musrik, dan dipraise Rasulullah sallallahi wasallam Demikian juga sampaikan juga kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala wa qala Allah ya Isa ibnu Maryam a ant taqulu lin nasi takhiduni wa ummi ya ilaahin min dunillah ya Kata Allah subhanahu wa taala ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa ibnu Maryam apakah kamu mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku sebagai Dua Tuhan selain Allah Jadi ada tiga Tuhan Tuhan Bapa, Allah Bunda, Maria dan Yesus Apakah wahai Isa Ketika di dunia mengatakan kepada manusia, wahai manusia Jadikan aku dan ibuku sebagai Dua Tuhan selain Allah Allah subhanak musta'in ka Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak mengatakan yang aku tidak punya hak untuk mengatakan seperti itu. In kunt qultuhu faqat alimta. Jika aku nyampaikan itu pasti kamu telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengerti mengenai apa yang ada dalam jiwaku dan aku tidak mengerti apa yang ada dalam dalam diri. Inna kata Allah menguji. Menunjukkan sini bahasanya Allah menamakan Isa dan ibunya yang disembah oleh manusia sebagai apa? Tuhan sebagai Tuhan. Dan kalau tuh melihat kan wilayah penyembahan ini ya enggak. Ya. itu ternyata sama dengan yang lain lainnya. Mereka minta kepada Nabi Isa dan ibunya itu syafaat. Ya. agar apa? Allah mengabulkan permintaannya mereka. Faqul lahu akan padanya arafta anna waha Khaffar Man qasdal asnama Wa khaffar aidan Man qasad as salihin Wa qatalahum rasulullah S.A.W. Alhamdulillah Kamu sekarang tahu Allah kafirkan orang yang menyembah Halak Dan juga Allah kafirkan orang apa Yang menyembah orang yang saleh Dan Nabi Memerangi mereka tanpa membedakan di antara mereka. Sudah dua subhat disampaikan oleh Syekh Rahimahulahul Taala. Dua ba? subhat. Yang pertama bah mengakui Rubi Allah. Namun karena merasa berdosa Maka apa? Mencari syafaat dari Orang-orang yang soleh hmm? Jawabannya Itu sama dengan apa? Orang-orang musyrikin Terdahulu Kemudian yang kedua ya, Ingin mereka bedakan antara Orang yang menyembah berhala. Kata dia ayat Al-Quran itu semua turun pada Quraisy, Penyembah berhala. Nah, maka apa jawabannya? Ternyata Allah turunkan ayat. Atas orang yang menyembah. Nabi. Dan ibunya. Nabi. Maryam itu orang soleh bukan? Orang soleh. Amin. Hmm. Yang ibunya sudah nadar akan membuat Maryam itu orang yang muhararah, yang bebas tidak bekerja khusus untuk ibadah sama Allah saja, dan tidak ada orang yang seperti Maryam soleh. Sampai dah Allah kasih apa karomah dengan apa? Dengan adanya makanan buah-buahan di kamarnya Maryam di mihrabnya. Dan kata para ulama khasir bahawa makanan yang ada itu adalah buah-buahan musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin di musim panas. Makanya Nabi Zakaria bang kaget. Anla kihaa? Kok bisa ada makanan musim panas di musim dingin? Tapi Allah celah mereka semua yang menyembah Isa, menyembah Hmm? Maryam semuanya Ba Allah perangi Allah perintahkan Nabi untuk memerangi mereka. Kalau itu sama dengan dengan mereka dalam hati. Sudah jawab dua subhan. Baik, ada soal dulu selalu kita soal yang yang ketiga. Ada pertanyaan? Sebelum menjawab yang ketiga Apa kita selesaikan dulu yang ketiga baru? Tanya jawab Karena beliau hanya menyebabkan tiga subhat Yang kata beliau Akbaruha Yang paling apa? Besar yang butuh pengetahuan untuk menjawabnya Yang sisanya gampang jawabnya Terlebih yang ketiga fa qala ka la mengatakan al kuffaru yuridu minhum orang kafir itu ingin apa menginginkan dari mereka wa ana asyhadu anna allaha wan al mudabbiru wa la illa minhum artinya orang kafir itu Yang orang kafir Abu Jahal dan yang sejenisnya Ya, menginginkan dari Tuhan Tuhan yang mereka sembah Dan mereka minta itu Langsung Karena mereka menganggap Para sembahan Sebagai apa? Pintu-pintu hmm, Yang Mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua kebutuhan mereka Maksudnya Orang kafir dulu itu meyakini bahawa berhala itu bisa ngasih manfaat, madarat kami tidak. Wa asyhadu dan aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala. Ajaran memberi manfaat, memberi madarat, pengatur dan saya tidak ingin kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَالصَّالِحُونَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ Orang yang soleh tidak punya kemampuan apa-apa. Walakin أَقْسُدُهُمْ أَرْجُمْنَ اللَّيْ شَفَاَاتَهُمْ Tapi saya ini meminta kepada mereka dengan harapan dari Allah syafaat dari mereka. Jadi pengen apa? Pengen mengatakan bahawa saya ini minta syafaat kepada orang-orang sholeh itu yang sudah mati. Itu bukan syirik. Yang syirik adalah minta langsung kepada apa? mereka. Saya ulangi lagi, hal ini penting. Orang kafir dulu ketika minta kepada Lata dan Uzza, itu kata mereka, subhat ini, itu minta langsung kepada Lata dan Uzza untuk ah, ngasih mengabulkan permohonan mereka. Kami tidak, kami ini minta sama para orang soleh agar Allah memberikan syafaat mereka kepada. Artinya, saya ini, kata-kata dia, adalah orang yang inginnya minta syafaatnya orang yang syafat untuk saya. Kalau orang kafir, enggak. Orang kafir dulu enggak demikian. Ia minta kebutuhannya, nih. Paham ya, bedanya ya? Ini kata mereka demikian. Beda-beda. Saya enggak tahu dengan mereka, orang kafir dulu. Orang kafir dulu itu kalau minta sama Allah tidak usah memintanya lah, langsung. Saya enggak, saya tetap kepada Allah. Eh, agar mereka memberi syafaat kepada saya. Apa jawabannya? An-hada kaulun kaulul kafir sawaan, bisawa ini ucap orang kafir. Spesis tidak ada bedanya. Bahkan saya tambahkan Orang kafir dulu lebih Baik Dari orang sekarang Percaya gak? Apa baiknya? Ya. Orang sekarangnya itu ya, Minta hal-hal Yang bersifat rububiyah Kepada selain Allah subhanahu ...minta kekayaan ke mana? Kena kemukus. Hmm? Ke ini dan ke, ke itu. No, ya. Minta kesembuhan ke mana? Kemakam ke ini? Balak misalnya. Sehingga didapatkan bahwa ada di sana keramat-keramat yang punya kekhususan... Kalau mau minta jabatannya diterima. Jadi menang pil dan lain sebagainya. Kematesi. Kalau minta kesembuhan mana ke pulau? Kartong. Minta kekayaan dan apa? Dan jodoh ke mana? Keseragen. Nangkap seolah ya. Nangkap enggak? Minta keberkahan nunggu suruh. Ya, keluar ke, ke bawah. Ke bawah buli langkap. Hah? Hah? Kita katakan bahawa ucapan orang kafir sama dengan ucapan kamu. Kata dia waqra' alaihi qaulahu ta'ala, bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa li-yuqarribuna Allahi zulfan. orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya tidak menyembah hmm? mereka kecuali untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya dan juga fir'aun Subhanahu wa taala haula'i syafa'una indallah mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian sama dong mereka itu menyembah berhala untuk apa? Tolakus syafaat. Ah. Sama-sama minta, minta syafaat kepada kepada Allah Subhanahu Wata'ala melalui mereka-mereka tersebut. -mereka. Bedanya kalau dulu dibuat patung, sekarang apa? Kuburan. Sama kan? Sama. Sama-sama jadi -sama batu. Hmm. Kemudian beliau tutup jawaban ini. Ya. Jawaban tiga syubhat utama ini ya akan beliau tambah dengan yang keempat, kelima, tapi yang lainnya katanya lebih mudah menjawabnya ketimbang yang yang ini. Wa'lamu anna hadhihi syubhah Asalasa hiaak baru makin dahum. Tahuilah bahwa tiga subhat ini adalah subhat yang paling besar yang mereka miliki. Fahidah arafat anallah wadzuhah fikitabi wa faham tahah fahman jayidan fama baddah aisyarmin. Kamu telah mengatai bahawa Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dan kamu faham ya. hal itu dengan faham yang benar maka setelahnyalah lebih mudah darinya. Artinya untuk membantahnya lebih mudah bila antum paham tiga subhat ini. Nah sebelum kita lebih paham yang lainnya kita coba untuk memahami tiga subhat ini. Bagi teman-teman yang ada masalah atau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan agar bisa jelas agar nanti pada subhat yang keempat, kelima, bisa cepat dalam menjelaskannya. Silakan. Silakan. Nah. Langgol. Yang pertama kita kita dari kita baca tentang hujan, makanan kolak dan kita baca bagaimana konsen. Atau api itu kita masukkan masak seperti itu. Kemudian siapa mengingatkan? Itu apa yang kita Ya, pertanyaannya jauh dari eh? antum kayak manggar sate jauh dari apinya. Kita masih jawab subhatnya Atau sudah hukumi orang Yang berbuat demikian ya. Ya. Jawab tak ini? Jawabannya tergantung kepada antum hukum ini Kalau tegak hujah padanya Dan hilang padanya apa? Subhat Ta'awil Dia karena bodoh, karena tidak faham Dan lain sebagainya Dan tegak padanya hujah Maka dia apa? Di hukumi? Musyri, kalau dia ke musyrik maka tidak boleh disolatkan Tapi kalau sampai Belum ada tegak ujab adanya ya, Maka lihat Bila ada yang nyelatkan Antum jangan nyelatkan Biar yang penting uh, Tidak dosa semuanya Kalau masih muslim Tidak dosa semuanya. Sehingga orang faham Bahawa kalau mau antum solatkan Harus solatnya benar Dan apa Gak macam, macam. Paham tak saya? Artinya selama ia belum cukup kafir murtad maka masih punya hak untuk ini sholatkan. Tapi antum seperti nabi, ngadepi kaum munafikin, dia gak mau tapi siapa cakap? Sholatkan agar fardu kifayahnya kalau belum kafir, terlaksanakan. Kalau sudah kafir antum selamat dari Yang orang tersebut Selesai hmm. Tentang subhat atau pertanyaan lain-lainnya Uh, takutnya takut. Ya. Jadi sebenarnya ini kan ya. gitu Ada takut itu karena trauma. Ya. Ada Trauma. Sehingga kalau kita lewat yang gelap-gelap ada apa? Rasa takut. Itu wajar. Tetapi ada takut yang sampai apa? Sampai melampaui kewajaran. Ada yang jadi kecil ada yang dia hanya lah, maksiat, ada, ada juga syrik-syrik, syrik-syrik akbar. Hmm. Kalau hanya cuma rasa takut itu berlebihan, bisa dia itu di syrik kecil, ada syrik yang dia itu mengantar kepada syrik yang be, yang besar. Ya. Sehingga tentang hal yang disampaikan itu adalah perkara yang kita lihat kembali, sampai di mana takutnya tersebut. Nah, kalau ia hanya trauma biasa, ya, kayak orang ya, trauma jatuh dari tangga, munaik tangga itu bah, takutnya minta, minta ampun. Bahkan kadang-kadang mau naik tangga, pendek aja nggak berani. Makanya lihatlah kita takut sampai di mana batasannya. Nah dan itu butuh apa? Butuh e, untuk mengukur sampai di mana batasnya. Jangan sampai melampaui batas. Ada yang sampai melampaui sehingga dia masuk dalam pemaksiatan dosa. Ada sampai apa? Serik kecil. Ada sampai lebih berapa? Itu serik besar. Kalau saya tidak sampai kepada meyakini bahwa itu akan memberikan manfaat dan juga apa? Maldoorat maka dia belum serik, kan? Aktor. Jadi itu kesenarainya ke. Insya Allah kalau hanya sekadar itu belum sampai dalam kategori syirik sampai kita meyakini kalau saya lewat maka akan bahaya akan apa? Akan menimbulkan apa? Kecelakaan dan lain sebagainya. Seperti ketika antum meyakini, ya enggak. Ada kucing antum tabrak kalau antum enggak berhenti, enggak menguburkan apa? Akan apa? Celaka. Tapi kalau antum tabrak orang maria Antum ya. Subhanallah Kucing sama manusia mulia mana? Ini bisa Masuk dalam syirik kecil Jadi Jangan sampai kita Salah memahaminya Jangan kita kemudian eh, Menganggap yang belum syirik-syirik Yang sudah malah belum syirik. Panjangnya kita kalau membahas Tentang itu sampai kita pun berobat dengan dokter pun ya Itu bisa jadi apa? cric kecil bahkan apa? cric besar bisa. Saya meyakini bahawa saya kalau hendak ke dokter itu asal sembuh sama lamanya. Apa namanya itu? Menjadikan sebab sembuhan pada dokter bukan pada nah uh, obat ataupun pada Allah Subhanahu Antuk banyak. Tapi kayaknya enggak ada yang yang tanya subhat ini. Hmm? Ada dua kemungkinan. Tak paham sama sekali, ya, atau sudah paham semuanya. Lanjut, lanjut. Hah. Jamat lanjut enggak? Hmm. Pukul 09.00. Pukul jam 09.00. Sampai jam 12.00 ini. Boleh, siap, ya. Ada apa? Ya. Kata beliau kalau mahu lanjut ada snack. Kalau enggak, enggak ada snack. Ada juga. <laughs> oh, jadi kalau ni kita skor dulu aja untuk minum snack. Jangan nanti nanti abis makan ingat tu uh, ada perlu paham tanya setelah makan snack ni. Jangan Kita mulai. Kita masih ada sekitar mungkin 8 subhat lagi Karena jumlahnya kalau asal 12 subhat Kita baru 3 ya nah. Pengen saya nanti kita bahas 4 aja sekarang Kemudian 4 pagi 4 lagi biar yang duha yang ambil sehingga nanti habis dzuhur sudah khatimah. Sudah, Penutup. Dan saya pulangkan tum pada asarnya Baik kita mulai Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasillilah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalah ama ba'du Ikhwatifilah Kita masuk ke dalam subhat yang keempat Subhat yang keempat Yaitu ucapan Orang musyrik Ana la budu ilallah. Aku tidak menyembah Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada iltija ila salihin. Wadua dua isa bil-ibadah. Ini iltija ila salihin. Kembali memohon pertolongan kepada orang yang saleh Dan meminta doa kepada mereka. Bukan termasuk ibadah. Maksudnya sini. Bahawa. Mereka mengatakan kami ini berdoa kepada mereka itu bukan ibadah, bukan apa? Ibadah, mungkin tradisi atau yang lain lainnya. Sehingga ketika dikatakan melempar misalnya berkorban dengan apa? Dengan kepala kerbau ke laut apa saja mereka ini tradisi bukan apa ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ingin mengelak bahwa apa yang mereka perbuat adalah bukan ibadah. Sehingga kalau bukan ibadah, bukan, bukan syirik. Paham ya? Subhatnya. Saya mengatakan bahawa perbuatan saya ini bukan ibadah. Sehingga tidak dinamakan syirik. Dan itu banyak. Kalau kita melihatnya, misalnya para tokoh-tokoh yang menyaksikan wah, masyarakat sedekah laut dengan nyembelih kerbau kemudian dibawa ke laut kepala kerbaunya ini ibadah haram syirik aja bukan ibadah kok nyanyi tadi saja tadi tradisi saja tajwa jawab. lahu anta tukir <tersi> anna Allah aftarad 'alaika ikhlasul ibadah lillah kamu mengakui bahawa Allah itu mewajibkan kamu untuk ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. kalau ia mencapaanan. Faqul la li hadha faradahu Allah 'alayhi wa huwa ikhlasul ibadati lillah wa huwa haqquhu 'alayka fa innahu la Maka kata dia, jelaskan kepadaku apa yang Allah wajibkan atas kamu, yaitu ikhlas ibadah kepada Allah dan jihâhnya Allah sesungguhnya. Maka yang enggak mengerti ibadah dan enggak mengerti apa jenis ibadah. Sebab kalau sedia mereka mengakui, mengetahui hal tersebut tentu apa, tidak akan menafikannya dari dirinya. Kalau demikian kamu itu orang yang ajarul jahilin. Kalau ia mengatakan hmm, tidak mengakui, maka perlu dijelaskan sampai mengatakan iya. Saya mengakui bahawa saya diminta untuk ikhlas dalam ibadah. Kalau sudah memang iya, maka jelaskan apa sih? Hmm yang Allah wajib kepada kamu dalam ikhlas tersebut kalau dia tidak mengetahui maka bayinha lahu biqaulika kalau Allah ta'ala ud'u rabbakum tadaru awa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin jelaskan padanya dengan ucapan Allah berfirman berdo'alah kepada Rabb kamu tadaru awa khufyah dengan cara tadaru Khusuk kufyah dengan tidak dikeraskan suaranya. Innu la yuhibul muqtadin. Dia tidak mencintai orang yang melampaui batas. Faidah alam tahubihada. Kalau kamu telah ajar keraja kepada dia, Fakul lahul hal alim tahada ibadatulillah. Apakah kamu tahu ini adalah ibadah kepada Subhanahu Wa Taala? wala buda yaqulun mesti akan apa mengatakan iya ad-du'a ibadah doa adalah bukan haknya ibadah hadisnya dhaif riwayat imam at-tirmidzi dan hadisnya dhaifun yang sahih adalah ad-du'a ibadah yang sahih ad-du'a huwal ibadah bukan muhul ibadah dan beliau Syaikh Muhammad bin Uhaf nampaknya membawakannya dalam dua bukunya Pertama, bang, Rasulullah Sallallahu Yang kedua, kasu, subhat sama yang adua ad mukhl ibadah. Mungkin beliau mengasaskan hal ini. Allah Alam. Fakrullah. Jawablah, ida akarta annaha ibadatun, wa da'au talaillah laillan wa nahara. Nah, Jika kamu telah mengakubut ibadah dan kamu berdoa kepada Allah siang dan malam khaufan wa dengar takut dan juga mengharap ya thumma da'a uda hajati nabiyan aw kemudian kamu berdoa dalam kebutuhan tersebut kepada nabi atau selainnya hal asraku tawfi' ibadati lahi ghayruhu apakah kamu telah berbuat syirik dalam ibadah kepada selain Allah wala buda yaquluna ربما يجواب إياه فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي ربك وانهر وطعت الله ونحرت له فهل هذا إبادة فلابد أن يقول نعم فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جنين أو غيرهما هل أشرقت في هذه الإبادة غير الله فلابد أن يقول نعم jadi di sini kita ajarkan mereka tentang apa? Tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sampaikan qul rabbakum tadarrab wa khuf liya tannahu la yuhibbul doa kepada رب kamu. Apakah ini ibadah kepada Allah? Mesti menjawab, iya ibadah ini kepada Allah taala. Maka katakan addu'a mukul ibadah. Itu bahawa intinya ibadah Dan sahih Ad-du'a adalah ibadah Allah kata dalam ayat lainnya Udu'uni astajib lakum Innal ladini an ibadati Saya dukuna jahannama da'akhirin Ibadah ini adalah doa Allah ha, Namakan apa? Ibadah di sana. Dan kalau ia telah mengatakan Itu ibadah Maka katakan kepada dia, kalau kamu mengakui bahwa itu adalah ibadah dan kamu berdoa kepada Allah siang dan malam, lakukan takut dalam padang berharap banyak. Kemudian kamu meminta doa kepada Nabi atau selayangnya dalam kebutuhan tersebut, apakah kamu itu berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa jawabannya? Iya. Sebab menyamakan Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu... Juga... Fakul lahu. Kata apa lagi ya? Faidah alim Dan jika kamu itu telah mengamalkan. firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli rabbika wanhar. Wata'ta wa wanaharta lahu. Dan kamu telah atas sama Allah. Dan telah menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini ibadah kepada Buddha yakunan? Mesti apa? Iya. Jelas sekali bahawa itu ada ibadah kepada Allah. Wan fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Katakan sama dia, fa in naharta li makhluqin, nabiyyin au jinnin aghairih, had asraqta fi hadhihi alibadah ghairillah. Jika kamu menyembelih untuk makhluk, untuk mabin, untuk jin dan lainnya, apakah kamu syirik dalam hal ini? Syirik ibadah. Perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawabannya Padahal jangan fikirnya. Kalau anda melihat mereka yang belajarkan kanuragan, kadang, -kadang apa? Imitasi menyembelih apa ayam? Ya. Hitam semuanya. Untuk siapa menyembelihnya? Kata bismillah. Kata bismillah. Alhamdulillah. Tapi tujuannya kan untuk mahar, mahar jin. Kalau aku tanya, itu syirik apa jawabannya? Apa jawabannya? Enggak mau. Bukan syiriknya katanya. Mau katakan, an-nahar ibadah bukan? Ibadah. Sekarang ibadah itu untuk utusan Allah, untuk Allah. Kalau kamu yang berada jin, baru jawab akan ngeri. Itu apa? Syirik. Fala Buddha ayuqra yaqul namm. Ini jelas sangat mudah untuk menjawab. Betul, apa? Yang tiga depan tadi cukup bawakan ayat tanyakan, ini ibadah bukan ibadah kenapa kamu kok ibadahnya tidak kepada Allah pada yang selain Allah berarti apa? jadi kalau ini hanya ijazam ijazam, kasih dalil enggak, ngakuin enggak ngakuin ini kocok versinya begini ngakuin kamu kalau enggak mau berarti apa? Jadi lebih mudah untuk uh, Menjawab Menjawabnya Dikatakan misalnya ada orang mengatakan Saya mau sedekah bumi Atau bersih Desa hmm, Membawa apa? Tumpang Sipan di bawah Pohon beringin Di kampung Apa tujuannya Berlindung dari eh, balak yang dikhawatirkan muncul karena penunggu pohon beringin kan apa? Ngamuk, nggak jadi kasih tumpeng bersih apa? Desa misalnya. Anda berkatakan ini syirik. Jawab Ini bukan syirik. Ini bukan ibadah. Apa jawabannya tu? Hm. Apa jawaban antum? Katanya enggak syirik ni buat ibadah kok Itu tradisi. Budaya saja. Ah, ini gunanya kita bah, belajar untuk menjawab dengan jawaban ambil ayat Al-Qur'an, ngakuin enggak ini sebagai ibadah. Terima kasih. Karena ia ingin berlindung Berkorban untuk siapa? Untuk jin Penunggu Pohon beringin Dengan harapan tidak memberi Malah bertakad kepada Kampung tersebut Kalau kita misalnya sedekah Ataupun kita itu korban Ibadah bukan? Ibadah kalau ibadah kok bukan untuk Allah untuk jin, apa hukumnya? Jadi banyak ya kanlah, banyak kaum muslimin dewasa ini tidak tahu itu syirik. Karena ada ada, ada apa namanya? syubhat. Ini ibadah bukan ibadah ini apa? hanya budaya ini ya, tradisinya dan lain sebagainya. Padahal itu ibadah. Nah, kita diminta untuk menjawab dengan baik dengan tanya sama mereka begini ini ibadah bukan ibadah kok ibadah bukan kepada Allah palsen Allah apa namanya syirik yang keempat tadi mudah untuk ini cerna ketimbang apa tiga di depan demikianlah pula yang keempat saya ambil ringkasan tiga syubhat tadi dijawab oleh syekh dengan jawaban yang hampir sama yang pertama ya, pengakuan rubiah mereka sama dengan apa? Pengakuan rubiahnya kaum musyrikin dan itu tidak manfaat tanpa tauhid ulu. Iya. Yang kedua mereka mengatakan bahawa yang. Ya, Ayat-ayat Yang ada itu Yang mengatakan Pengakuan rubiahnya orang musyrik dulu Itu kepada Para penyembah berhala saja Tidak kepada Mereka yang menjadikan Para wali Sebagai Memberi syafaat Kepada mereka Jawabannya Ternyata zaman dulu tidak hanya ada penyembah berhala Patung Ataupun sudah mati Ada juga banyaklah Para wali nyembah Orang soleh nyembah bang. Para nabi Malaikat dan jin Dan semuanya Dikatakan bahan Kafir oleh Allah Dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga Yang ketiga Mereka mengatakan bahawa permintaan syafaat bukan syirik. Sebab kalau kami meminta syafaat orang soleh, enggak, bukan kepada orang solehnya, kepada Allah. Orang belum enggak, orang itu kepada orang soleh langsung. Kita jawab, enggak benar. Mereka pun demikian menjadikan para wali-wali mereka itu yang mereka sembah itu sebagai pemberi syafaat dan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wataala. Tanya yang keempat mereka mengatakan itu semua bukan ibadah, tapi apa ya tradisi dan yang lainnya dijawab dengan menyebutkan ayat. Aku enggak ini ibadah, aku ratera. Ya Syirik, enggak ngaku, wajib diakui harus mengakuinya Kita diminta apa? Membuat hujah untuk dia mengakui ini ibadah. Ini ibadah agar kemudian gampang untuk membawanya kepada jawaban yang menyelesaikan masalah tersebut. Itu ringkasnya empat subhat yang kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Dan kita buka tanya jawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita tanya jawab dan juga materinya. Allah alam bismillah. Jadi yang keempat itu adalah tentang apa? Ketermar yang bodoh ya, orang apa? Yang bodoh yang enggak tahu kalau itu. Syirik, hmm, tahunya itu bukan syirik. Hmm, maka jawab demikian. Ada soal? Setengah, sepuluh hari. Ya. Soalan. Uh, Menjelakat orang yang sakit dalam pengajian ataupun setelah pengajian bukan perkara yang tidak diperbolehkan. Bahkan kita lihat sebahagian masyarakat juga demikian. Habis pengajian bacaan Allah, doa yang kadang umum untuk kaum muslimin ya, ataupun yang di, di madrasah dan saya sehat Jarakul Abad, Habib Ta Alau Taala banyak demikian dalam banyak pengajian. Coba kalau anda melihat pengajian istiqbal, ya, itu akhirnya apa? Baca lah. Doa yang cukup panjang, jadi tak masalah insya Allah dalam usaha ini asal tidak ada pelanggaran syariat di sana seperti ngirim al-fatihah, ngirim al-fatihah. Ada omongan sebagian orang ngirim fatihah itu ada yang panjang hadarohnya, ada yang apa? Yang pendek. Ada yang sangat panjang, sayyallahu hadras bin pula, bin pula, sampai. Yang keberapa kan lebih mahal daripada yang cuman satu nama saja. Jadi eh, kirim kirim apa al-fatihah tidak ada sama sekali dasarnya dan Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk kirim al-fatihah dalam segala. Makanya orang yang bodoh itu diajari. Nih, ada orang yang bodoh itu bodoh dia sudah maksum asfur itu jangan tahu. Maka wajib diajari. Kata para orang yang wah orang bodoh diajari. Oh ya orang nyal dipukuli. Hanya hmm. kata aja orang bodoh apa diajari orang nyal apa dipukuli. Nah, jadi kita yang paling atau orang yang bodoh yang tidak faham mana ibadah, mana bukan ibadah. Kita wajib tegakkan hudyah pada dia. Itu ibadah, itu ibadah. Contoh pun saja pernah debat dengan orang tentang maulid nabi. Katanya bukan bid'ah, ini bukan ibadah, bukan ibadah. Mana jawapnya antum? Antum bertemu dengan seorang membuat maulid nabi. Kata antum ini bid'ah. Kata dia, enggak Ini bukan ibadah kok Bidah atau ibadah? Kalau dia bukan ibadah, beritah enggak? Enggak, apa jawaban antum? Apa jawaban antum? Kalau ada ramah kata bahawa Bukan ibadah Jadi ikhan filah Diantara sebab kita gagal dakwah kadang-kadang kita enggak mampu ngasih alasan sama orang lain yang masuk apa? Akal orang ahli bid'ah itu mampu menyampaikan alasannya kepada masyarakat dengan apa? Dengan lugas sehingga yang salah jadi benar. Contohnya misalnya masa orang mati enggak dibapa-fakankan dia di kuburan, tenggurkan, lah kucing atau kebang bisa Antum sebagai anak kalau dikit marah enggak? Antum merasa wah saya enggak bak sama antum saya. Kok orang pamati kok kayak kaya kepetong pisang segala dalam Padahal benar enggak? Enggak benar. Cuman dengan bahasa yang dimiliki sama dia, kesannya apa? benar padahal salah padahal salah kita pernah apakah benar nah ya, bapak dikuburkan kain kafan pisang pernah enggak ada orang ma, menguburkan timbo pisang dengan kain kafan dimandikan dulu disiapkan kesiapan yang bagus bersih di hadapan arah barat dan sebagainya adakah amin kan kebanggaan kan tidak ada kalau masa didoakan siapa yang mau doakan pilih pak yang doa orang seratus enggak dikasih duit enggak amin hmm? ataukah tiga orang, empat orang ikhlas apa jawab mereka hmm Allah oh, saya pernah eh, ada pertanyaan di Telkom Semarang, Pak saya kemarin katanya mengunjungi orang yang sakit dan ada Pak Ustaz yang doakan kami yang amini mana lebih utama, apakah saya doakan nasu sendiri atau saya ikut yang jamaah amin, amin seperti itu? Kamu tanya apa jawapan tu? Saya tanya kepada bapak Kira-kira mana lebih khusus ya, Mendoakan dengan sendiri apa dengan berjamaah Apa jawabannya hmm? Yang khusus Adalah yang sendirian hmm. Karena dia doa Maksud siapa tahu yang ini Doakan Kalau ustaznya doanya kadang-kadang kita tidak enggak... Kira-kira dikabulkan, enggak kalau apa mengamini yang apa enggak paham maknanya. Apa jawaban dia? Ya enggak mungkin dikabulkan. Cip. Orang kita enggak paham aminnya, amin apa yaminkan enggak. Jadi mana lebih bagus? Sendirian takkan Allah Allahumma Allah Masyhifat, ya Allah sembuhkan dia. Ataukah yang apa amin enggak apa paham, enggak paham, paham apa yang betul lah? pusatnya pakai bahasa Arab pusatnya ini kan bahasa Arab? Hmm. apa jawabannya? yang sendiri oh pilih mana yang baik terjawab jawab dengan dengan tidak usah sampai apa tegang otot leher. Jadi pengajian diminta untuk doa satu, doa kan satu sama-sama pengajian. Kata saya pilih saya doakan. Bapak enggak paham doa saya apa? Ataupun saya cek doa masing-masing. Mintanya apa doa sekarang masing-masing? Enggak ada yang doa. Enggak ada yang doa. Kenapa enggak ada yang doa? Nah, itulah manusia. Nah, karena mereka itu merasa bodoh dan enggak mau pintar. Hmm. Jadi pengennya itu semua padi bimbing. Padahal yang namanya orang itu kalau dibimbing setiap hari pun senang. Orang sakit aja, tak mau dituntun terus. Pengen apa? Berjalan. Tapi kalau agama pengennya apa? Dibimbing terus. Hmm. Itu bangus. Makanya ee, kita belajar begini sebenarnya di antaranya adalah perbaiki akidah kita juga apa? Belajar bisa menyampaikan alasan dengan apa? Logis. Dengan apa? Logis. Lihat orang liberal, nyangka. Sestanya nyata. Ayo Tetapi masuk di benaknya kaum muslimin sampai mengatakan sudah nggak usah dilibutkan Agama semuanya nggak ada nggak ada masalah. Itu subhanallah. Masa agama agama kamu kamu muslimin. Padahal kan sama enggak samaan? Sama, zakofor. Mengaran agama semua sama. Tidak ada masalah. Jadi mereka bincang mengolah oh, apa uh, ungkapan sehingga apa? Sehingga nanti diterima dengan sangat. Hmm. Mapan? Iya benar, nggak mungkin saya salah. Atau nggak mungkin itu big? Ah, oh, bapak ini kasar. Hmm. Yang lucu lagi, ditanya tentang TV Roja, atau mereka kata teman-teman saya keras tuh TV Roja. Tapi ketika saya dengar kok benar ya katanya. <laughs> Jadi ketika yang Roja keras, tapi itu karena? Dikarenakan? Benar ya. Jadi, maksud saya bahwa memang kita butuh nah, banyak berlatih, banyak belajar kembali bahwa sih atau melihat jawaban-jawabannya sayangnya pakai bahasa Arab sih. Ya, pakai bahasa bahasa aja agak susah di dicerna, ada terjemahkan, biasakan lagi. Coba kalau sih pakai bahasa Indonesia ya. Enggak usah pengajian lagi ya. Bagi-bagi buku udah pulang ke rumahnya masing Demikian, harap nah, kita cukupkan jam 10 kurang. و اطلب تبارك وتنصح على بشك ماله صبح بالله نبي السلام محمد وعلى آله وصحبه السلام